Karriärpodden. Jag heter Sara. Jag heter Manilén. Och jag heter Jonathan. Hej, hej kompisar. <skratt> Tja! <skratt> tillbaka nu. Ja, nu är vi tillbaka. Och idag så tänkte vi ägna det här avsnittet åt att prata om visioner och mål. Vad vill jag göra med mitt liv? <skratt> Svåra frågor. <skratt> ja. Men det är inte så lätt alla gånger och veta vad man, vad man ska göra och tänka så här framåt, mm. långt framåt mm. kanske fem år vad gör jag då? Mm. Hur vet jag att det jag tycker är kul nu kommer vara kul om fem år? Mm. Ja. Det där är ju någonting som vi försöker få studenter att tänka på på internationella kansliet för att i våran ansökan till oss så ber vi ju egentligen studenter att Förklara med hur deras utbyten ska hjälpa dem i framtiden. Mm. Så då brukar vi ge exemplet just. Tänk dig att du skriver en mening. Om fem år vill jag jobba med det här eller forska inom någonting. Så det är ganska stora, stora frågor man behöver tänka på då. I en ansökan för utbytesstudier. Var är du på väg på lång sikt? Mm. Vad gör du med inte bara nästa steg utan ja. det steget. Mm. Och det, men det är ju också så att mm. när vi ställer de frågorna så tänker man ju själv också så här gud vad svårt att svara på. Mm. Det är ju som sagt, alltså få som eh, har en väldigt klar och tydlig bild av vad man vill göra och, om, i framtiden direkt efter att man har tagit examen. eller mm. Kanske inte helt lätt. Nej. Och också veta vad man kommer få för jobb, vad finns det för jobb Precis, men om man tänker så här, vi har visioner och vi har mål, vad, vad skulle du säga Madeleine? Hur, vad, är, vad är vision och vad är ett mål, tycker du? Skillnad på dem. Ja, mm. hur, hur skulle du? Ja, men visionen är kanske lite fluffigare än ja. målet. Ja. Målet är lite mer tydligt inringat. Och samtidigt så är det lättare att prata om sina visioner och lite svårare att prata om målet. För det blir kanske lite svartvitt. Ja ah, just det, då blir det Men någonting inte. man ska prestera ah. liksom. Någonting som man kan mäta man Och man ska komma göra dit och checka av Inom en mm. viss tid så här. Att mm. Det är så vi ja. Medan visioner kan vara lite så här Drömmar och... När jag blir stor då ska jag rädda ah. världen mm. mm. <laughs> kan en vision Ja ah, just det Det är så mm. roligt för man, man skrattar alltid När man, <laughs> när man pratar om visioner liksom, ah. För det blir liksom lite nästan lite barnsligt Alltså ah. man tänker så här man, man hamnar ofta i det här om hur man tänkte som barn. Liksom, ja, vad man mm. vill bli. Det är väl lite fint tycker jag. Ja, men och det är fortfarande fast jag har nått halva livet snart. Ja. Att jag pratar om vad jag, jag ska bli när jag blir stor. Eller gör det. Ja. <laughs> Jonathan, gjorde också det? Absolut. Det här är ju ett av mina favorit samtalsämnen med vänner också. Ja, ja. <laughs> och nu har vi ju ändå jobbat allihopa. Och har ja. pluggat klart. Och, så, och, och, så. Ja. och ändå sitter man där och så här. Eh, var det här som var att bli buxen? Nej, nej, nej. Jag måste ju bli stor på riktigt och ha ett ja. riktigt jobb. Ah, Okej. Okay. Ja, men, nej, men vad ska det bli när du blir stor då? Ja, det är ju frågan. När jag, var, när, när jag, höll, när jag pluggade statskunskap så ville jag ju väldigt gärna jobba internationellt. Och mm. jobba i internationella organisationer. organisation. Nu jobbar sig med internationella frågor och en del internationellt. Så på så sätt så gick det ju bra. Men man kanske inte har det som som hade tänkt. Och gymnasiet så var ju väldigt inriktad mot just att bli diplomat eller sen så på något vis så lugnade det ner sig lite grann och det var liksom mycket annat i livet som också spelar roll. Just det. Äh, och kom in och, och liksom, tog plats och intresse mm. och så. Men det är ju väldigt naturligt att man har de här Processen. Alltså när man är på gymnasiet så kanske man är väldigt mm. inkörd på en man har ett mål. Men då, och sen så helt plötsligt händer det någonting. Man kanske träffar en mm. flickvän, pojkvän. Man kanske får andra intressen. Och... Man upptäcker en ny del av Sverige eller en ny del av världen. Och ja, bara mm, precis. Bara perspektiv. Just det. Men Sara, vad var dina visioner? Alltså när jag, mm. <laughs> mina visioner, ja just det. Om du spolar bakåt. Ja men jag spolar bakåt, ja, men det är ju faktiskt väldigt kul. Och det här brukar jag ju prata om mycket med, med mina barn också. Så här, när man frågar dem, men, vad vill du bli när du mm. blir stor? Och så brukar man så fråga, mamma vad vill du bli när du blir stor? Mm. Eller när du var liten, vad ville du Jag, eh, <laughs> vänta lite nu, nu ringer min pappa på FaceTime. Mm. Mm. Det är väldigt mm. roligt att <laughs> han är i Spanien. Men Nej. jag tror inte att jag ska. Ja, jag vet inte vad han vill nu. Han kanske vill vara med i podden. Vad vill okay. är jag kan inte vara med. Jag kan inte vara med. Jag pappa! inte är med. du med. i våran podd för vi sitter och poddar live nu. Ja, men ah, nej men det, men jag blev så glad när du ringde på FaceTime. Jag tänkte nu har pappa hittat knappen. Nu ni ser ut får ni ser ut här utsikten. Här är Madeleine och här är Jonathan. Så är du. Hur är bäst, Skype eller FaceTime? Det är nog skillnad. Det beror på om man har en iOS. Alltså om man har en, en Apple-produkt så är det väl Facetime är enkelt och bra. Ja, ja, Men är. Eh, annars är Skype bra. Hej Wossa, nu är du också med i våran podd, Studio-karriärpodden. Vi, ja, vi, vi pratar om visioner. Ni kanske har något att tillägga här. Ni klarar det bra nu. Ja. Ni ni är nöjda pensionärer. Det ja. ska inte störa kanske i ja. ert arbete men det var just en älskade. Ja. Oss. Ja. er också. Ja. Hejdå, hejdå. Ja. hejdå. Förlåt. Jag vet inte riktigt Frågan var så alltså, Vad var bäst Facetime eller Skype Det var en intressant diskussion Ja. ja men... vad, vad, vad, vad spelade de också då När du pratade om visioner kommer upp Att mm. de väldigt snabbt konstaterade Vi hade visioner Vi levde efter dem Och nu är vi pensionärer Framgång Punkt Precis Åh oh, gud Då är ja. alltså visioner är slut Vi ja. mm. Oj. Då undrar man över vad som är bäst. skarpt ja. eller FaceTime. Ja, precis. Det är de här frågorna. De här knäckfrågorna. Precis. Ja, när man sitter där på balkongen. Ja. Och det ja. Men du skulle precis berätta vad mamma sa. Ja. brukar svara sina ja. barn. Ja, ja, om vi hoppar dit igen. Efter det här. <laughs> här. Jo, men... Alltså det är väldigt roligt för när jag var riktigt liten Då hade jag fått för mig att jag ville bli fjällpolis mm. Jag vet inte om jag hade läst någon bok eller sett någonting Att jag, jag hade liksom en bild av att jag skulle åka skoter Och leta efter fjällrävar och sånt där Och så oh. bortsprungna renar eller något liknande Men sen har ju min dröm varit sen jag var ganska liten att bli astronaut oh. Ja så det, ja. Och det var väldigt roligt, för det hade min dotter också som en dröm, att hon vill också bli astronaut. Fast nu har hon kommit på att hon kanske vill bli marinbiolog. Men mm -hmm. <laughs> det är också så mycket se. kläder, eller alltså utrustning, utrustning tänker jag. Utrustning, ja precis, man tänker liksom. Ja. Men det var ju faktiskt väldigt roligt det här med astronaut, för att det känns ju liksom som att det är väldigt farfetched eh, yrke liksom. Det är inte så många som blir astronauter. Mm. Men när jag var i slutet av min... När jag inte, jo, jag hade disputerat. Jag var mammaledig efteråt och då sökte ESA, alltså European Space Agency, mm. de sökte ju astronauter. Och det här var ju då för typ tio år sedan. Mm. Och då sökte de, man skulle vara antingen forskare inom något naturvetenskapligt område. Eller också skulle man vara pilot eller något liknande. Liksom. Mm. Ehm, så då tänkte jag, men jag, jag söker. Mm. <laughs> så då sökte jag faktiskt. Ehm, och då skulle man göra alla de här testerna, liksom, kolla synen och kondition och hjärta och allting. Och man fick som, allt fick man ju betala själv, alla sådana här undersökningar och så. Och så skickade man en ansökan mm. och då skulle man också svara på frågan, hur länge kan du tänka dig att vara borta från din familj? Eh, och då svarade jag väl inte riktigt helt sanningsenligt eh, utan eh, jag svarade liksom, ja men typ kanske tre månader ett år utan problem. Fast i själva verket var det kanske typ en vecka. <laughs> Men i eh, alla fall, jag gjorde det här och, och så skickade man in ansökan. Och sen så efter eh, någon vecka så fick jag besked att jag hade kommit vidare. Så jag var mm, wow. yes. så, så jag fick åka wow. på uttagning till Hamburg, men där tog min resa slut kan man säga. Eh, så det blev inte. Okay. Eh, men det var väldigt roligt man mm, man att få vara med. Jag att en sån möjlighet att faktiskt få genomföra. Ja, testerna, som du det sa. var faktiskt jätteroligt. Och då kände jag så här: Jag var ändå ganska nöjd över att jag faktiskt hade tagit chansen och sökt. För, eftersom det här var en dröm från 18 ja. Och sen att jag kom vidare, det var väl liksom. Ja, ja jag hade inte så riktigt redo, kanske för det här. att ja, Utbildningen var att man skulle vara ungefär två år. Skulle man bo i Köln, sen skulle man bo två år i Star City utanför Moskva, och sen så skulle man bo något annat ställe i Tyskland, tror jag. Så att det var ju liksom. Ja, egentligen så var jag ganska nöjd att jag inte gick vidare mm. för att det hade blivit, eh, ja. Det... Men tänk ändå vilken förebild för din dotter, ja. om, om du, att du faktiskt gick ja. och sökte att få bli <laughs> ja. astronaut. Ja, <laughs> ja men jag, det är väl det jag skulle vilja inbjuda till alla som alla som lyssnar på det här, eller alla studenter som, man, som vi möter, ja. liksom, att man follow your dreams. Men jag tror verkligen ja. på det. Alltså att någonstans den här barnsliga visionen man har om att vad man vill göra. Mm. Att man, det finns ju någon typ av drivkraft i det som, mm. som är väldigt positiv. Ja. Ja. Mm. men sen kanske man inte måste lyckas med, med sin dröm heller. Nej. Nej, men att känna att man har försökt mm. är ju kanske viktigare än att, än att ångra att man aldrig provar ja, men senare i livet. Ja, Mm. Ja, jag tänker när jag, när jag gick äh, jätte länge sedan, när jag gick högstadiet, äh, så, så var vi med i någon sån här nationell idrottstävling i vår klass. Och vinsten var att man kunde gå vidare till länsfinal i Norrbotten. Och sen laget som vann för Norrbotten skulle få åka till Stockholm och tävla nationellt. Whoa. Och vi hade gjort insamling till klasskassa och den räckte inte så långt. Vi hade konstaterat att vi skulle kunna göra en klassresa till Forsrenna i någon av Norrlandsälvarna. Eh, och det var väl kanske inte målet för någon av oss att, att det skulle vara klassresan. Så vi såg plötsligt en gyllene tillfälle att få åka till Stockholm. Ah, så ni kämpade <laughs> liksom. Så vi kämpa och vi kämpade och vi kämpade. Och vi kom till Stockholm och vi fick Nej. representera Norrbotten. Men när vi kom till Stockholm då var vi nöjda. <laughs> så då kom vi sist ah. i riksdalen. Liksom men målet mål. var ju att komma till Stockholm. Det var, ah. inte alltså ah. det var att vinna till viss nivå men inte till det yttersta. Ah. Och där tänker jag också att det är också ganska klassiskt. Här att det finns, en, det finns en vision och så sätter man ett mål och så når man målet. Och då är man nöjd. Ja. Och då släpper man allt. Ja, just det. Um, och lite Ska jag översätta det till mitt jobb som vägledare idag så tänker jag ofta när jag möter ungdomar. att um, Många väljer utbildning. Mm. Och så kommer man in på utbildningen och så är målet nått. Ja. Mm. Och det är då utbildningen börjar. Och då är man plötsligt utan mål, utan sikte. Och vet inte riktigt vart man är på väg. Nej, mm. det är då man tappar fotfästet. Mm. Och det är där jag tycker det är så viktigt som vägledare att prata om. Ja, men vad är målet? Mm. Alltså att in, vi måste sluta utbytet. välja utbildning. Mm. Ja. Och börja välja framtid istället. Välja. Precis som du säger. Mm. att Follow your dream. Alltså var mm. på väg någonstans. Mm. Mm. Sikt ett på någonting. Precis. Och sen är utbildningen är en del av det steget. Mm. Eller utbytet är en del av det mm. steget. Men det är inte slutdestinationen. Mm. För det är när vi når våra mål det är då motivationen försvinner också. Mm. Mm. Det. Men kan, kan också handla om att vi i ett system som vi har hela tiden tänker i stadier, mm. ända sedan vi är barn. Mm. Det, är, det är dagis, sen är det lågstadie, det är mm. mellanstadie, mm. det är högstadie, gymnasiet mm. och sen är det universitetet som, mm. och, och det kan också delas in i kandidatutbildning, mm. masterutbildning mm. och i vissa fall då doktorandutbildning. Mm. Mm. Och allt det här är ju tre till fyra år. Perioder, ja, som liksom så bara så bockar bara av det. För det kunde jag kunde uppleva när jag, började, när jag Sen fick jag helt, fast heltidsjobb mm. Det var ju lite jobbigt mm -hmm. <laughs> För det fanns inget slut på det här. Nej, det, det här kunde slut. vara till, till pension om inte jag själv liksom är aktiv. Oj, och särskilt när man kliver in i en verksamhet där guldklockan så där år. Ja, men, man ja, men det var ut? ju en panik. Att liksom, ja. Oj, det här tar inte slut av sig själv. Nej. Sen, sen konstig känsla eftersom mm. man vill väldigt gärna ha den här tryggheten i. Att ha ett, en fast anställning. Just det. Och det, är ju, det, är inte alltid, det är ju lite av en lyx för nyexaminerade inom i alla fall inom samhällsvetenskap ja. som jag kommer ifrån. Ja. en tryggande ja. ekonomisk säkerhet. Så det är klart att det, man var ju glad samtidigt mm. som det också var skrämmande mm. Att inte, att inte kanske ha. Att, att målet just nu hade flyttats ja. så långt fram. Eller var oklart. Liksom. Mm. Det leder inte till en examen. Nej, uh, precis. Jag kom in precis hem efter en två dagars studieresa med W-studenterna. Jag tror att du också har åkt på den här ja, resan för många år sedan. Men det är så roligt för det är precis som du säger också, Madeleine. Det här. När det kommer nya studenter, de har liksom kommit in på sin utbildning och så är de där och så är de väldigt nyfikna och trevande. Men de vet ju inte liksom vad kan man jobba med, vad kan man göra sen? Och då var det så fantastiskt att få åka på studieresa och, och som träffa lite olika yrkeskategorier som mm. berättar om vad de gör. Hur ser en vanlig dag ut? Vad kan man jobba med? Vad är det för mm. typ av projekt? Och det tändes så små ljus små mm. jag i ögonen på studenterna. Och jag, man satt och diskuterade vid lunchen och vid middagen vad de hade tagit in, vad de hade mm. träffat. Ja just det, men det här kan man ju jobba med och det verkar intressant. Det här hade jag ingen aning om. Och då känns det så skönt att man kan få redan i början på utbildningen. Få mm. lite inblick i vad man kan göra mm. Mm. sen. Och att det finns liksom mm. så mycket. Men där tror jag utbildningens utmaning många gånger kan vara att visa bredden av alternativ. Ja, precis. För jag har också varit med om vissa program där man då har fått en gäst gästföreläsare på introkursen första veckorna. Ja. Och den jobbade med... En specifik sak, mm. och sen kommer hela klassen springandes till vägledaren och säger: Jag vill inte jobba på ett redningsverk! <laughs> För då är det det enda exemplet man har fått se. Ah. Så att få se flera olika yrkesroller. För det är mm. det det handlar om. Vi har mm. inga studenter som alla har gått precis samma utbildning och sen efteråt jobbar med precis samma saker. Utan mm. alla jobbar med olika grejer ah. efteråt. Precis. För det ska bli eh, en yrkestitel alla Madeleine eller alla ah. Jonathan. Så. Ah tvistat att åt våra håll. Mm. Mm. Men där tänker jag liksom just den vägen som du valde att läsa mer samhällsorienterande ämnen och, mm. eh, att det är kanske det inte finns i, inom den tekniska naturvetenskapliga fakulteten är det mer det här man känner att man rakar spåret liksom en yrkestitel i alla fall inom mm. mm. ingenjörsprogrammet. men att det är svårare att kanske se vad det leder fram till. Ja, alltså vi brukade ju alltid skämta om att folk frågade vad vi skulle bli. Ja. Mm. <laughs> och vi hade liksom inga... Det var väl inte någon som i hade någon bra svar på, på den frågan mm. eh, inom det vi läste. Och nu är vi ju på oerhört många olika ställen, precis mm. som, som man säger här. Att man hamnar på så många olika typer av arbetsuppgifter och ingen av oss eh, gör väl samma sak... Mm. I stort sett. Mm. Så det är klart. Det kanske är en oro när man pluggar. Men kanske också en frihet i att veta att det finns en kreativ lösning på det mesta. Mm. Inom våra yrken. Liksom. Mm. Man kan försöka styra sina kompetenser. Men sen var det så att jag fick praktik på vad som då hette Regionförbundet Uppsala län. Och det var ju tack vare en väldigt specifik kunskap inom geografiskt informationssystem. Mm. Mm. Så det var ju kombinationen av som en examen och samhällskunskap mm. med att kunna någonting mm. ganska praktiskt Just mm. det, mm. en Som var som ja, som liksom där den här organisationen då såg att mm. här kan du hjälpa till mm. Just det. Mm. Och sen fick jag ju mitt första jobb där efter praktiken. Mm. Så det var just liksom 15 poäng som var Giesig. hela men det är bra. Ja, det kommer alla studenter som poäng. lyssnar på det här att välja att söka GIF. Ja, jag gör det. <laughs> Nej, men det. Jag brukar ofta i mina samtal med studenter prata om att man behöver verktygskurserna. Mm. Och jag tror ju Längre ifrån en yrkesutbildning man går desto viktigare att hitta någon slags verktygskurs. Mm. För en del kan verktygskursen vara att, att lära sig InDesign och för någon annan kan verktygskursen vara GIS. Mm. Men för den tredje så kan också verktygskursen vara något helt annat. Mm. Så, mm. Programmering. Eller... Ja, programmering eller något. Ja. Ja. Men alltså, som inte alls ligger i linje kanske med den grundutbildningen som man har lutat sig åt det, mm. övrigt. Men bara för att få någon slags hantverk i, i fingrarna. Mm. Att känna att ja, men den här, det här är något jag verkligen behärskar. Det här mm. är något som jag kan, ett språk jag kan prata. Precis. Mm. Ja, för att öppna den första dörren. Och då betyder det att man för en kort stund smånar av. Man har en bred utbildning, man har en bred kandidat, kanske till och med en ganska bred master. Och så måste man för tillfället smala av- göra sitt exjobb eller examensarbete. Men man har ju fortfarande bredden- att luta sig tillbaka mot. Ja. Så när man sen ska byta jobb efter det där regionförbundet- då mm. kunde du ju luta dig mot- jag tror inte det var GISen som öppnade dörren till nästa jobb. Eller? Nej, det var, det, Nej. Ju, det var inte så att vi internationella kansliet sökte GIS-kunskap. Men då Nej. var det ju å andra sidan då, liksom erfarenheter från utbytesstudier och ja. utlandsstudier. Ja. Och då kunde du ramla på ja. den där bredden igen, ja. jag, mm. som fanns i det där första bagaget. Ja. Ehm, och det tror jag är en systematik att tänka lite grann på när man mm. söker sin resa framåt. Att Man behöver inte vara smal under hela sin utbildning. I, alltså om man inte har ett sånt väldigt avsmalat sikte. Mm. Så att våga ta lite brått också. Mm. Mm, precis. Hur ska vi avrunda det här nu då? Hur, ska, hur, ska vi, hur ska vi ringa in vad visioner, mål, hur ska man eh, tänka? Hade inte du några definitioner där så där? Vad var en vision för någonting? Ja men en vision eh, var ju mer det här liksom idealet, vad man drömmer om som kan vara lite mer luddigt, mm. precis fluffigt som du mm. sa. Eh, Medan målet är lite mer påtagligt, realistiskt, någonting man kan uppnå. Man har en viss tidsram kanske, man kan mäta det eller vad det nu kan vara. Mm. Men sen att man kan behöva långsiktiga mål ja. och kortsiktiga mål. Precis. Och jag skulle nog vilja säga att det långsiktiga målet behöver inte vara så mätbart. Nej. Alltså vill jag bli president i Sverige? Det finns inte <laughs> den posten, därför säger jag det. Ja, du måste jobba så på måste många jag... nivåer för att lyckas bli president ja, men jag menar att jag, i Sverige. Jag ska ändå våga ha det målet ja. i långsiktigt sikte. Mm. Men sen kan jag behöva delmål. Ja, det kan vara bra ha den här typen De där som man kan checka av lite mer. Ah, precis. Mm. mm. Är det en schysst avrundning? Jag tycker det, Vad ah. tycker du Jonathan. Har vi ringat in det här? Även ja, jag tror att det här kan vi prata det om det länge som ah. helst. Känns det som. Men eh, jag hoppas att, att man som student, eller vad jag hade velat höra, tror jag, som student, det är, det är, är nog i linje med det som vi, vi pratar om. Att, det, det är stora frågor, eh, men att behålla, visionen mm. eh, vid liv och våga satsa på det eh, som man mm. drömmer om mm. och sätta upp delmål på vägen och, och ja. Ja, det är det är grejen, men... ja och sen, sen slutar med att man blir pensionär ja. och that's it och då, sitter, är man i i... Ja, då sitter man i Spanien på en... och kollar på sin smartphone och undrar vilka, varför de här apparna heter olika saker och gör samma sak ja. Ja. nej men då har vi väl Tack för idag. Ja, <laughs> ja, tack. tack för idag. <laughs> tack, Jonathan, tack Madeleine. Okay. tack Mattilen, Sara ja, och tack alla som har lyssnat. Hej då. Hej då.